וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות יומת. ומקלל אביו ואימו, מות יומת. וכי יריבון אנשים, והיכה איש את רעהו, באבן או באגרוף. ולא ימות, ונפל למשכב. אם יקום, ויתהלך בחוץ על משענתו, וניקה המכה, רק שבטו ייתן, ורפו ירפא.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 תחת השור, וארבע צאן תחת השא.